Amintieri din copilărie. Înregistrare din anul 1955. Nu știu alții cum sunt. Dar eu când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul hornului unde lega mama o șfară cu motocei la capă de crăpau mâțele jucându-se cu ei, la prichișul vetrii cel humuit de care mă țineam când începusem să mai merge copășel, la cuptorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de-a și la alte jocuri și jucării pline de hazul și farmecul copilăresc, parcă saltă și acum inima de bucurie. Și, Doamne, frumos era pe atunci, Că și părinții, și frații, și surorile mi erau sănătoși, Și casa ne era destulată, Și copiii și copilile mejeșilor erau de apururea am petrecere cu noi, Și toate mergeau după plac, fără leag de supărare, De parcă era toată lumea a mea. Și eu eram... Vesel ca vremea cea bună, și sturlubatnic și copilăros ca vântul în tulburarea sa. Și când învățam eu la școală, mama învăța cu mine acasă și citea la lov, la Psaltiri și Alexandria mai bine decât mine. Și se bucura grozav când vedea că mă trag la carte. Din partea tatii, care adesea îmi în bătaie de joc logofieti, brânză în cui, lapte acru în călămări, chiușă vai, prin buzunări, puteam să rămân cum era mai bine, nică lui Ștefana Petrii, om de treabă și gospodar în humulești. E vorba de adică, decât codaș în oraș, mai bine satul tău fruntaș. Mama însă era în stare să toarcă în furcă și să învățăm mai departe. Și tot chehaia mama pe tata să mă mai dă eu undeva la școală că auză să ea spuind la biserică în parimei că omul învățat înțelept a fi și pe cel neînvățat l va avea și afară de aceasta babilii care trag pe fundul suti în 41 de bobi tot zodieri și cărturăresele pe la care căutați pentru mine și femeile bisericoase din sat îi să mami o mulțime de bazaconii în cap, care de care mai ciudate. Bacă am spetrec între oameni mari, bac splinde un noroc ca broasca de păr, Bacă am un glas de înger și multe alte minunățâi, Încât mama, în slăbășiunea ei pentru mine, ajunse să crede că am să ies un al doilea cucuzel pe o care scotea lacrimi din din și inimă împetrită, aduna lumea de pe lume în pustiul codrilor și veselea întreaga făptură cu versul său. Tata, văzându-o așa de ahotnică pentru mine, zicea, Doamne măi, femeie, doamne, multă minte mai trebuie. Dacă ar fi să iasă toți învățați după cum s-o tu, n-ar mai avea cine să ne traduce votele. N-ai auzit că unul, ci s-a dus Boul la Paris, Unde a fi acolo, și-a venit vacă. Oare Grigoria lui Petre Lucai, de la noi, din sat? Pe la ce școlă a învățat, Deci spune spunea tătea bongoasă Și cu pe la nunț. Nu vezi tu că dacă nu-i glagori în cap, nu nici pace bună? Așa fi, n-ați așa, Vreau să-mi fac băietul popă. Ce ai tu? mai decât popă. Auzi, măi, nu vezi că e o de băiet, Că o și lenești dinarii păreții. Dimineața, până în scoli, îți stupești sufletul, Cum îl scoli cere de mâncare. Cătă-i mic prinde muște cu ceaslovul, Și toată zeulica bate prundurile după scăldat, În loc să pască cei cărlani, Și să-mi dă ajutor la trept, după cât îl ajută puterea. Iarna pe gheață și lăsă-ne Tu cu școala ta la cu nărav. Când s-a faci, mai mărișor, are să înceapă ai mirosi și cu astăr în duială n-am să am folos de la el niciodată." Peste iarnă mama iar s-a pus pe capul tati să mă undeva la școală, dar tata spunea că nu mai are bani de dat pentru mine. O lui dascălu vaselii al Basilke, plăteam numai câte un sorocovăț pe lună, Iar postoronca de dascăl Simon Fosa din Suțuieni, Numai pentru că vorbești mai în decât alții Și sfârcăiește toată ziua la tabac, Ceri câte tri husești pe lună. Hă, vorbă! Nu faci băietul ăsta atât să husești cu straie cu tot Cât am dat eu pentru dânsul până acum. — Sărmane, omule, dacă nu știi babă de carte, cum ai să mă Că Când tragi sărocovății la mustease, de ce nu te olegăiești atâta? Pietre, tu dosâcă cărșmarul nostru, așa că cât s-a mâncat nouă sutii de lei, Vasile Roibu din Bejen, Mai Petâța și alții cât? Rușteie lui Valică și Mariucă lui Ionofreț. Găsăși să le dai și să le răzdaie, știu eu, să nu crezi că doarmi smăranda, dormi mii orai somnul de veci să dormi, și pentru băiat n de unde da. Mai, omule, mai. ai să te ducem în fundul iadului și n-are să ai cine te scoate, dacă nu te-ai să-ți să faci un băiat pop. Despovidanie fucă ca dracul de tămâie, la biserică mergi din Paște în Paște, Așa ca o stu de suflet. I-am taci, măi femeie, că biserica e în inima omului. Și dacă oi muri, tot la biserica am să șt. Nu mai faci și tu atâta vorbă ca fariseul cel afățar. Bate-te mai bine cu mâna peste gură și zică ca Domne, milostiu, femeia păcătoasei, care-mi tot îmboloresc gura pe bărba degeaba. În sfârșit, cât s-a bălăbănit mama cu tata din prășina mea, tot pe-a mea a rămas. Căci într-o duminică, prin cârnileaga, a venit tatăl mamei, bunicul meu, David Creangă din Pipirig, la noi și, văzând cearta iscat între tata și mama din prășina mea, a zis las și smărându-că, nu vă mai îngrijeți atât. Că duminică, mâne și ză dar marți, eu o mă ajunge cu sănătate, am să iau nepotul cu mine și am să-l duc la Broșteni cu Dumitru al meu, la profesorul Nicolae Nanu de la școală lui Balor. Să-ți vede voi ce a scoate el din baiet, Că deși el alți băieți ai mei, Vasile și Gheoni, am rămas tare mulțumit că am învățat acolo nu erau mai măi, să știe și băiatul tău o leacă de carte, dar nu mai decât pentru popie, cum chitește smaranda, că și popia ai are multe în o, o greu de purtat, și decât n fi cum să cade, mai bine să nu fie. Dar cartea îți aduce și care mângăiere, He, he, eu să nu fii știuta și te, de mult aș fi nebunit că te-am avut pe capul meu. Și apoi să fii cineva de tot bol, încă nu este bine. Din cărți culești multă înțelepșiune, și la drept vorbind nu ești numai așa o vacă de mulți pentru fiecare. Băietul, văd că are țânări de minte și numai după cât a învățat, când și jitește cât se poate de bine. Marți, des dimineață, bunicul pusă tarnițele și deasajii pe cai, șlegându-i frumușăl cu căpăstul pe de-al doilea de coada celui întâi, pe cel de-al treilea de coada celui al doilea, pe cel de-al patrulea de coada celui al treilea, cum îi leagă muntenii, a zis... Ei, măi, și s mai rămâneți cu sănătate, că eu m-am dosul, nu am dosuma. Ei, nipote, gata ești, gata, bunicule, cadem! Rămâneți cu bine, tată. Să mână, mama. mână, mamă. Apoi să ne vedem cu bine. Mergi, senator. Drum bun, drum bun. După ce am măs zile la Pipirig, la bunica, am purces iar cu bunicul și cu Dumitru, fratele mamii cel mai mic, spre Broștini. Și după ce ne-a așezat bunicul în gazdă, cu toată cheltuiala lui la una irinuca, ne-a dus pe la profesor și pe la biserică, ne-a închinat pe la icoane. Și pe urmă ne-a lăsat cu sănătate și s-a întors acasă, trimețându-ne din când în când cele trebuitoare. Toată averea Ierinucăi era coșioaba de pe malul stâng al bistriței, bărbatul, fata și boii din pădure, un țap și două capri slabe și râioasă ce dormeau pururea în tindă. E, dar și asta e o avere când e omul sănătos. Noi, cum a plecat bunicul, a doua zi ne-am dus la școală. Și văzând profesorul că purtăm pletea, a poruncit dintre școlari să ne tundă. Apoi ne-a pus în rând cu ceilalți școlari și ne-a dat învățat după puterea noastră, între un și îngerul a strigat pe din afară. Și am dus-o noi așa până la mezii paresei. Și unde nu ne trezăm într-o bună dimineață, plin ciucure de răi că prească de la caprlii Rinucăi. Hei, he, he! he, he. Ce-i de făcut? Dascălul nu ne mai primea în școală. Irinuca nu ne putea vindeca, pe bunicul n în și înștiința, Merindele erau pe sfârșite. Rău din noi, aproape de buna vestire, unde nu dau o căldură ca aceea Și se topește omătul și curg pe răile. Și noi, pe căldurile celea, ne ungem cu leșii tulburi Și deam afară la soare cu pielea goală până să a și șenușa pe noi Și apoi ne băgam în bistriță de niscăldam. Și nici tu junghi, nici tu friguri, nici altă boală nu s-a lipit de noi, dar nici de râi n-am scăpat. Vorba şi sunt se ca râia de om. Într-o zăr, fiind de dus în sat și având obișeia aşa de uitată ca fata bătămanului, noi n-avem ce lucra. Ne suim pe munte, la deal de casa ei, cât cu o bucată de răzlog în mână. Și cum curgeau prăile grozav, mai ales unul alb, cum e laptele, ne pune dracu să urnim o stâncă din locul ei, care era numai înțânată. Și unde nu pornește stânca la vale, să tot mai sus de un stat de om și trece prin gardul și prin tinda erinucăi, pe la capriș, să duce de drept în bistriță de clocotea apă. Asta era în sâmbata lui Lazar pe la ameas. He ce-i de făcut? Gardul și casa femeii dărmate la pământ, o capră ruptă în bucăți. Nu-i lucru de șagă, uitasă-mă acum și și tot de spaimă. Strânge mai răpdici și mai ai, când nu vine baba și hai spujim cu pluta și ea la frate meu Vasile în borca, am zis și Dumitru. Înși noi temiri și mai aveam, ne ducem de grabă la plută și pluta și de cuvânt și pornesc. Eram cu gheața în spate de frică până am ajuns la borca, unde ne-a fost și masul. A doua zi am plecat împreună cu doi plăieși călări spre Pipiric. Ești când ne-a văzut bunica, de bucurie aș un bocet. De câte două, trei ori pe zi cu noapte, ne ungea peste tot trupul din creștet până întâl cu două de mesteacăn și pune cu cu cuptior la căldură. Ești tot așa până ce în vinerea sa că ne-am trezut vindecați taftă. În sâmbăta Paștilor am fost acasă în Humulești. Și în ziua de Paști am tras un îngerul strigat la biserică de-au rămas toți oamenii cu gurlică scate la mine. Și mamii îi venea să mă înghită de bucurie. Când mama nu mai putea de obosată și să lăsa că ziua să hodinească, în noi, băieții, tocmai atunci ridicam casa în slavă. Când vinea tata noaptea de la pădure din Dumesnicu, înghețat de frig și plin de promoroacă, noi îl spăriem sărindu-i în spate pe -ntuneric. Și el, cât era de ostenit, ne prinde câte pe unul ca la baba orbă, ne ridicam în grindă zăcând, tâta mare, și ne săruta mereu pe fiecare. Iar după ce s-a o paițul și tata spune să mănânce, noi scoteam mâțele de prin ochniță și cotruță și le flocăiam și le șmotream dinaintea lui de le colbul. colbol. Hei, și nu puteau scăpa betele mâță din mâinile noastre, până nu ne zgăreau și ne stupeau ca pe noi. Încă te uiți la ei, bărbate, și le dai paele, așa? Ei, bine v-au mai făcut pugibale, bale spurcate ce sunteți. Că nici o nu se poate aciua pe lingă acasă de răul vostru. Dacă, dacă nu v-am săcelat astăzi, faceți-o trăcol prin cele măsă și dați la om, ca cânii prin E, ră, da, păi aveți la că vă printreceți cu didi ochiul. Acuși eu vargă din coardă și vă croiesc din vă mărpeteci. Ia, lasă și tu, măi vaste, lasă-i că să bucure de venirea mea ce le pasă. Lemni la truni sunt, slănă șfăin în podesti de a volna, brânză în putina asemenea, cureți în polboc, slavă Domnului, nu mai de-ar fi să mănânce și să se joace acum, că smiti ei. Că le-a trecilor lor când or fi mai mari și -or lua grijile înainte. Nu te temi că nu ori mai scăpa de asta. Și apoi nu știi că este o vorbă. Dacă-i copil, să se joace, dacă-i cal, să tragă, și dacă-i popo, să citească. Să e omule așa, să a zice, că nu șați cu în casă toată ziulica să-ți scoată pieri albi. iar iar pământul să-i mănânce, doamne, iartă-mă, cât de drăgării vin în cap, pe toate le fac. Când începe a toca la biserică, Zaheia-l tău cu minte fuga și el afară Și începe a toca de De părâie păreții casei și-o duduie fiereștele. Iar stropșâtul de Ion cu talanca de la oi, Cu cleștele și cu vătrarul Face-o și o tărăboi, de ia uzu, Apoi își pun câte-o în spate și cântă, Aleluia, Doamne miluiești, Popa prinde pește, de scot din casă. Păi dă mai femeie, tot ești tu, bisericoasă, de s-a dus vestea. În au făcut și băieții biserica aici pe loc, după cheful tău, măcar că-ți biserica în casă de departe cei. <laughs> Deamu, puneți-vă pe făcut privighier de toată noaptea, și pără scovenii câte vă place, măi băieți, dacă vei voi să vă dă imata, în toate zânile numai colași de cei unși cu mere de la 40 de sfinți, și colivă cu, cu mieţi de nucă. <gătări> ei, apoi, minte ai, omul? Mă, Miran, eu de ce iei așa de cu minţi -mi ei, Că tu le dai nas şi hangul. I-am priveşte cum stau tot trești și să uită sânt în ochii noștri, Parcă au de gând să ne zugravească. A să-i fiți treabă și apoi să vezi cum să codesc, să drâmbonesc și să-ți Ai, Hai, la culcat băieți. cât trece noapte, vouă wow, ce vă pasă când aveți de mâncare sub nasă? Dar vara, pe-aproape de, de moș, mă furișez din casă și mă duc zăua mea mare la moș Vasile, fratele și cel mai mare, să furniște cireșe. Și mă chitesc eu în mine cum să o dau ca să nu mă prindă. Întru mai întâi în casa omului. Bună ziua, mă dușic, am venit pe Ion să ne ducem la scaldat. Nu e acasă, Ion. S-a dus cu moșul tău Vasile sub cetate, la ochii de condreni, s-a duc niște sumani. E, apoi mai rămâi sănătos, mătușică marioară, vorba de-a tineoare. Mergi, mergi sănătos, dragul Și-mi pare rău că nu-i vărug eu în acasă. Câtare aș fi avut plăcere să ne scăldăm împreună. Că... Dar în gândul meu știi că nimerit-o. Bine că nu s-a acasă și dinar vine de grabă și mai bine ar fi. Ești scurci cuprinzător, sărut mâna mătușui, luându-mi ziua bună ca un băie de treabă, Ies din casă cu chip să mă duc la scăldat. Mă șupuresc pe unde pot și când colo, mă trezesc în cireșul femeii și încep pa cărăbânii la cireș însă de coapte, cum se găsau. Și cum eram îngrijit și mă săleam să fac cei i fașe mai degrabă, ia ca mătușa mărioara cu o jordie în mână la tulpina cireșului. Dar bine, diavole, a ieșit scaldatul, ha? ia jos, stă că i, -i învăța, Dar cum să scobor scobori dacă jos era prăpădenie? Strigă ea cât strigă ochii holbați la mine să mă scobor, și dacă vede că nu mă dau, zvârde-vă două, trei ori cu bulgar în mine, dar nu mă chitește. Apoi începe a saburcat pe în sus. Atunci eu mă dau iute pe o crangă mai spre poale și odată fac zup. În niște câni pe care se întindea de la și înainte și era crudă și până la brud din altă. Și nebuna de mătușa mărioara după mine. Și eu fuga eu punește prin cânipă și ea pe urma mea. Și eu fuga, și eu fuga, și eu fuga, și eu fuga, și eu fuga. Până dăm cânipa toată palanca la pământ. hei și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa nu știu cum se încălșește prin cânipă, ori să împiede cât de ceva și de jos. Eu atunci te mă răsucesc într-un pisior, Fac vrodou, două mai potrivite, m-a zvârf de parcă nici nu l-am atins și îmi pierd urma ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în aceea. Dar mai în desară, ca și moș vasili, cu vornicul și paznicul străgă pe la poartă, îi spun precina și-l cheamă să fie de față când s-a ispă și și cireșele. Ei, și după ce a venit el, rușinat de la ispașă, mi-a tras o chelfăneală ca aceea. Și mi se a să buhul de poznă și făcusem mi de cap să scoți obrazul de rușine. Și mai ales acum când se ridicase câteva fete frumușele în sat la noi și-a să mă scorboniș pe mine la inimă. Orba mai măi, Ioane, dragi să-ți fietele! Dragi, datul lor! Și el e Ei, însă ce de făcut? S-a trezit și asta. O braț de scoarță și las-o în popșoi, ca multe altele ce mi s-au întâmplat în viață. Nu așa într-un an, doi și deodată, ci mai mulți ani și pe rând ca la moară. Ei, și doar mă feream eu într-o părere să nu mai dau peste vreo pacoste, dar parcă naiba mă împingea de le fășeam atunci cu chiuita." și tocmai mi te după aşia cu şireşile vine alta la rând. De la o vreme mă tot trezea mama în zori de zâ spărind-mă cu pupăza din teiu scorburos de pe coasta dealului la moș Andrei, fratele și cel mai mic. Ei, grozavă ce de mai aveam pe pupăza asta. Nu numai decât pentru pupat, cum zicea mama, ci pentru că mă scula în toate zâlele cu noaptea în cap din prișina ei. Într-o zi prind eu pupăza, o aduc acasă, o leg de pișor coată și o, o să de mama vreo două zile în pot prin cele putin hăbuite. Însă a doua zi după asta, ia ca șmătușa măruoara vine la noi cu o în cer, cu alta în pământ și să iei la și-o cu mama din pricina mea. Mai auzită dumnea ta cumnată una ca asta! Să furi eu om care ne trăzăște de îndemeneasă la lucruri de atâția ani! Ce spui, cumnată? L-aș din n bătaie când așa flacă el a prins pupa de Deam-o bine că mi-ai spus, lasă pe mine, că iau eu la depăna. Niște te mai de asta cum n-ați smărandă, că-și dezbânțuitul ii nimic nu scapă. Nici nu vine a crede să facă gheamul așa gogoșănii. Ce mai atâita, mi-au spus mie cine l-a văzut că Ioan a luat-o, gâtul îmi la mijloc. Eu fiind ascuns în camară. Cum aud unile ca aceste iute mă în pod, Înflu pupăza de unde era, sai cu dânsa pe substreș în acasă Și mă duc de-a dreptul în târgul vitelor s-o vând, Căci era tocmai lunea într-o ză de târg. Cum cum ajung în iar Maroc, Încep am mă purta printre oameni de colo, până colo, Cu pupăza în mână, e că doar eram și eu o leacă de fișor de negustor. Un moșneag nebun, cu o de funii, n-are ce lucra. De vânzare trei cui nu ce mai băiete. Divânzare moșule? Eh, cât ce-i pe dânsa? Cât crezi și dumneata că face? ia l la moșul să o dremăluiască. Și cum i-o dau în mână, javra Dracului să face o căuta de ou și gizleagă atunci la de la picior. Apoi mi-arunc în sus zăcând. Eh, ia cam scăpat-o. Dar ce gândești, du-ne te joci cu marfa omului, dacă nu s-a fost de cumpărat la cei de dat drumul? Că nu scap nici cu junca asta de mine. Ai înțeles, ai? Nu-ți fără lucruri de e? <laughs> dar, dar, dar, știi că ești amarnic la viață, În băiete. Hehehe... <laughs> Încet de te așa le poate. nu cumva ai pofti să-mi iei viță un cuc ar <laughs> Să ne timănăm, stenarea, cum văd eu, măițeca.Și ia scarp scarpin dacă vrei, pași un topor, fac dacă macrez, De-i aman, puile că ne scapa din mâna mea. Găi, pași băietului moșule. Pe pișorul lui Ștefan, a Petri, Gospodar de la noi din saf. Și-ți <grijință> găsi belea putină pentru asta. Să <grijință> fie sănătate, lui, Om bun. Dar păi, chiteti dumneata, că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petri. Hei, chiar mai din l-am văzut, te îmblân prin cu codul să soară după cumpărat sumani. E, cum e negustorie? Și trebuie să fie pe aici undeva. Ori nu vreau Dugiană la băuta dălmașul. Apoi bine că te știu al cui ești, măiță. stai, stai, o leacă. Să te duc eu la tată să văd. El te-a cu popa de vânzare să-ți furci armarocul. A? Toate ca toate, dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-a muiet gura. Apoi încet, încet m-am furișat printre oameni unde am croit-o la fugă spre Homulești. Și cum ajung acasă, nu mă și aud întâi. Pu-pu-pu, pu-pu-pu, pu-pu-pu. s-a dus să învețe la școala catehetică din fălticieni vorbă să fie. Vărul meu Ion Mohorojea, Gıtlan, Trăsnea și alți cunoscuți ai să se să tot acolo mai mult. demult. pe pisocoteau la punge părinților lor. Și eu rămânând fără tovarăș de ispravă și mai dându-mi și părințele Isaia un pui de bătaie așa din sănin, și că-am pe mama să se pe lângă tata că doar m-a și pe mine la catehet. Măcar că eram un ghibirdic și jumătate. Galbeni, stupi, oi, cai, boi șalti, alte de-aldea aceste, Prefăcute în parale, trebuia să ducă Dascălui poklon Ca de la fabrica de pop din Fălticene. Hei, și apoi las te cont conta Sfinței sale, Că te scoate ca din cutie. Pentru mine însă numai două merță de ori și două de ovăz a dat tata cui să cuvine, de-am fost primit în făltișeni, că școala era numai de mântuială, voi să iasă. He-he, și he. pui carti se învăța acolo în o glumă. Unii cântau la psaltirii cu cui fost, În son legon pe taști douche-n homili," până și răgușau ca măgarei. Alții, dintr-o răsuflare, spuneau cu ochii închiși cele taine din Catehesul cel mare. Gătlan se certa și prin somn cu goliat. goliat, mustășiosul Davidică de la Fărcașa, Până-ti părea o mămăligă, mântuia dispus pe eros răpide și fără greș toată istoria Vechiului Testament de Filaret Scriban împărțită în perioade și pronumele conjunctive de dativ și acuzativ din gramatica lui Măcărescu. Miții, nivili meteolo, -ă neveile, meteolo, -ă neveile, me -ă ne miții, nivili Și Și afișașii aducți pe pustii. Unii dondăneau ca nebunii. Pân' i a țala. Alții o aduceau numai într-un mugeț, șetind până le vederea. La unele îmblau buzele parcă erau cuprinși de pedepsie. Cei mai mulți îmblau bezmetici și stăteau pe gânduri, văzând cum își pierd vremea și nu mai oftau din greu, știind cât e nevoie așteaptă acasă. Hei, și turbare de cap și frânturi de limbă, ca la acești nefericiți dascăli nu mi s-a mai dat a vedea umplit meșteșug de tâmpenie, doamne ferește. Dapăi lui Trăsnea săracul cipăța sufletul cu gramatica. Odată îmi zis el prinde de Ionica, Ionică, la astăzi nu mai mergem la școală, nu știu tabla și vreau să învăț pe mâine la gramatica. Mă rog, e? hai cu mine la câmp spre pălticenii vechi. Vom învăța împreună, sau te unul, eu la gramatică, și tu la ce-i ce Apoi mi-ai ascultat, să vedem. Nu se prinde și de capul meu ceva, am să eu și eu, din capul, Și poate cu tine, care ai trecut pe la Părintele tu, să mă pot desluș. Hai să mergem, mai Tresnea, te ajută, ajutat cu ce-ai putea. Era un ger uscat prin luna-lui noiembrie și bătea un vântișor sub țări în ziua aceea de-ți frigea obrazul. Cum ajungem la câmp, Trăsnea se tolojește pe un hat și începe la gramatică din capăt întrebarea și răspunsul. Ce este gramatică? Este... Ce este? Este... <trui> <trui> Rață, este arata arta este ce, ce ne-nvață învață ce ne a a vorbi I... Ce ne învață? Ce este? Este... Este... Este arata... <coughs> Uite, dracu! Nu arata! Arta, ce ne învață? Ce este? Este... E, e, Ionică, A? vine să mă ascult. Că știu. Ce este gramatica mai tresne? E, ce este gramatica, este ce este, este arată, nu arată, arată, arată, ce ce este, gramatica este. Nu așa mai tresne. Exact. Nu mai zice gramatica și spune numai răspunsul ce ai cu întrebarea. E... Atunci mai lasă-mă o și când te-oi străga să vii iar să mă ascult. și din nou ești niște atunci, apoi dracu să mă ei, Hai, du Ionică, că mă apuc din nvațat Și lăsându-l, m-am dus și eu în ciudă la fata popii din fălticene vechi. Am găsit o singură sângurică și m-am jucat cu dânsa în tihnă până în sară. Apoi m-am întors la câmp și când colo, tu de Tresnea dormea pe cu gramatica sub nas și ha barna avea de frig. Hei, hei, Tresnea, Mai! Tu ești... Știi, tăpă? O știu, întreabă-mă. Ce este gramatica mai treste? Gramatica este, ce este, este, ce este gramatica, este, este arata, nu arata, arta. Ești, ești, ești, cleric. haide acasă, Mai tresni, că m-a răzbit foamea și frigul și mor de urât aici Da... Как și eu, ducă să dracul de gramatică, mi-seamnă hristufletul de dânsă, și o să zic asta, nici mi bine. Un fel de lene amestecat cu slăbăciune, mai trebuie să ne Așa, ai nimeri. un de leșin la amestecat cu Sau, Așa ceva. Poate fiorile gramații. Mai știi? Mai știi e păcatul? Poate că și aceea să fie. Căci dracu' o iei. cum pui mâna pe dânsa? Îndată-ți vine somn. Hăi, hăi, Ne întorcem noi la gazdă pe la sfânțitul Soarelui. Mâncăm și mâncăm și apoi rugăm pe moș Bodrângă, un moșneac fără căpătâi, dar de tot hazul ce-și-a la o gazdă cu noi, să ne cânte. Hei, și unde ne întârtăm la joc, de nici să-mi când a trecut noaptea. N-a apucat să moș Bodrângă a luat bine fluierul de la gură și ia ca ne trezăm cu popa buligă, ce ziceau și Ciucălău din ulița buciumenii. tămâiet și-a gata des dimineață.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 Da, tu, măi Ionica, cum o mai duci cu fata Popii din fălticene vechi. Comente, fată, bună de preoteasă și îi potrivită cu tine. Ă, cinstit, părinte, dar... Are se să-ți o său de gât, pe Ionică? E, lasă, lasă, cinstit, părinte, nu mai îmbla. Si sfinții ta cu scornituri de acestea Chiar în zona de lăsatul săcului. <laughs> eh, mai cântă în moș moşi bătrângă un răs timp, da. Ne ne de ajuns, Că părintele apie bun eh? și ne ierta. iertat. Da. Eh, hai! hai. Copa buligă, bătrân, Unde ruși pune poalele antereului în brâu, Zvârne pot capul de deoparte. Și la joc de valma cu noi, de palăiau pălălăiau pletele. Din partea mea, tot chef voie bună să vă și domnul fiilor, Și va fi şi străieri. și ropot şi două şi tri, era cât șe să scoatem sufletul din popă. De la o vreme, văzând vetul popă, că s-a pus în cârt cu nebunii, a început să întoarcă la șurubă. <gri> Mă așteaptă de Duhovișie, dragii mei, și trebuie să vă duc, mort Cop, că aceasta e din fugă. Mă știeți, mă știeți, mă Părinte, mă știeți, mă știeți, mă știeți, de știeți, <laughs> da, da, da. O ca de gustare și da. un pahar, tot de vin Și da, da. <laughs> apoi vă-ți duce, dacă spuneți că aveți așa mari, grabă da, da. <laughs> Dacă e așa, binecuvântează, Doamne, mâncarea și băuturica carobilor Tăi Amin <laughs> mă închin, băieți la fața voastră, cu sănătate, ca la un codru verde. În tine sănătos, părinte! În tine sănătos! Când ne-a fi mai rău, tot așa să ne fie. Încă un păhărel, Sfintire. Apoi să fiți sănătoși fiilor. Cu sănătate, părinți. În sănătatea Sfinției tale, părinți. încă un păhărel! Să mai fiți încă o dată sănătoși, robii lui Dumnezeu. Hei, băieți, de-acum da. de liniștiță-mă. Mergi sănătos, părințe. Da. Mai pe la noi, da. părințe, părințe. Mai pofrim pe la noi, Mai pofrim pe la da. noi.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 Și ca de când sunt, niciodată n-am fost. Ați ascultat în varianta radiofonică povestirea „Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Interpreți Valeriu Cupcea, Kiril Știrbu, Iosif Levianu, Olimpia Rusnac, Valentina Sadovschi, Petru Pankovski, Lidia Lelis, Carp Echișin, Constantin Constantinov și Arcadie Badaș. transmis primele spectacole înregistrate la Radio Moldova Ivan Turbincă și amintiri din copilărie de Ion Creangă în viziunea actorilor teatrului Alexandr Sergheici Pușkin producție din anul 1955